De igaz, akkor 2013. február 4-e van, és hétfő. A múlt héten beígért változásból, változtatásból végül is semmi nem lett. Az a műsorrend, amiben a rádió az elmúlt időben működött, az marad egyelőre úgy tűnik, hogy február végéig. Azt hozzam fel, hogy pénteken, amit mondtam, pénteken még érvényes volt, nagyjából tízig, aztán délutára megváltozott van, ez így gondolom, ugyanik is ismerik ezt az effektet. Akik úgy szerették, ahogy most van, illetve csütörtökön volt, azoknak jó reggelt, és... Akik szomorúak a változás, vagy a nem következett változás miatt, azoknak is jó reggelt. Szem előtt a rádió relatíve biztonságos működtetése, és hogyha a felek így egyeztek meg, akkor ez így van jól, úgyhogy egyelőre minden marad úgy, ahogy volt, illetve volt az elmúlt három hónapban. Ma a 2013. február 4 -e van, és hétfő 8 perc elmúlt reggel 7 óra. Ez a kéfeje, minden, amit az az napról tudni kell vagy érdemes. A Hallgatók és Fiala János műsora utámi én volnék, elérhetőségem 353-94-50, egyit hívok veszül, figyelmüket, hogy a műsor 12 éve auliaknál káros utóhatást érhet el. Ennek miben én még nem találtam bizonyítékot, de nem elég a potenciális fenyegetettség. Idefelé jövett, hallgattam egy sor rádiót, hallgattam a Juventus rádiót, hallgattam a tangó rádiót, ez egy merőben új képzédmény, a Petőfi rádiót, a Kosutot, a gazdasági rádiót, a klub rádiót. Belhallgattam a rádió kubol, és a fész szólt, ott mindig ellenőrizni szoktam, hogy szól-e a rádió. Utóbbi testvérintézmény, úgyhogy róluk egy rossz szót nem szólok a profiuk egészen más, mint a napközbeni órát. Belehallgattam a Lánchid rádióba, hát édes fiaim különbözni akarunk tőlük, akkor olyan nagyon nem kell igyekezni, bár kétségtelen, hogy a Danko rádiót nem fogjuk elérni, ha csak itt valakit arra nem fakad. Kilenc perc elmúlott reggel 7 óra, elérhetőségem 3.53, 94.50, egy aki akar éljen bele. Borult ég alatt nulla 2 két fokban... Hogyan csinálja, hogy most Sándor fog? Teg tegnap elmentem a testvéreelemékhez testvélé délbe, hogy elvigyem a, a, a szógorn testvéréekhez ebédre, és betelefonáltam, hogy itt vagyok, és kétszer is a rádiót hívtam, és nem vették föl, véletlenül a testvérem telefonja helyett. Igen. <síns> Igyekszem ebből nem messze önök következtetéseket levonni. <síns> Még a CD-re, amit összeállítottál az MSZP választására, csak arról jutott eszembe, hogy a Friderikus énekelt. Halló. Mondom, emlékszel -e még a CD-re, amit összeállítottál, vagy amit kiadtatok arra a pirosra, csak onnan eszembe jutott az MSZP-nek, hogy most a Friderikus énekelt? Uh, ki vagy a vonal a Friderikus után, de az biztos, hogy emlékszem arra a CD-re. Rövid tagságod volt az MSZP-ben. Hát így alakult, most más. Azt gondolom, hogy az embernek hozzá tartozik az életéhez, hogy próbál keresni kapcsolatot ennek. Hogy én onnan kiléptem, kizárak személyes soka van. Azt gondolom, hogy az a politika, amiben én hiszek, az a jobban megjeleníthető Bajnék Goldomban, az közelebb át a Bajnék Gold által képviselt dolgokhoz. Próbáltam keresni kapcsolatot az MSZP jelenlegi elnökével, ő ezt nem feltétlenül, fogadta egy bizonyos pont után bizalommal, miközben egyébként mindvégig korrekt volt a kapcsolatunk, és most is, most is korrekt, eltértek az elképzelések és azt gondolom, hogy 8 év után, amelyben én kétszer kampányfőnök voltam, ráadásul másodjára becsületből fogadtam alatt a felkérését, mert azt gondolom, hogy kellett a segítség 2010-ben, és nyilván nem Attilán vagy rajtam múlt, hogy vereséget felvettünk, azt gondolom, hogy, hogy egy tisztességes mindenféle számára azt gondolom, hogy eredményeket is hozó együttműködés volt. Függetlenül attól, hogy néha pénzért csináltam, néha nem pénzért. Milyen ideig tartott? 2009 nyarán léptem meg. Ilyenkor, amikor az ember kilép, az egy administratív aktus, vagy be is jelentkezik elköszön az alapszervezettől? Az én viszonyom az, az különös volt, hiszen én... Némileg tudatosan nem a lakóhelyem szerinti hagyó Miklós által akkor, a Miklós által vezetett pártszervezetbe léptem be, hanem új -Budán, az általán sokszatartott Molnár Gyula, illetve Szabó Vilmos nevével szémjeltett szervezetbe. Én mind a ketteiknek ezt jeleztem, formálisan Szabó Vilmos az elnök, neki szóban is jeleztem, és aztán küldtem egy rövid e-mailt, amelyben tájékoztattam. Mikor ez új... Millivel, Vilivel, már bocsánat, hogy így mondom, meg a Gyulával, az abszolút normális a kapcsolat, és mind a értik ezt a jelenlegi helyzetet. A, van, aki nem érti? Biztos van olyan, biztos van olyan. Nekem az elmúlt hetekben mondjuk MSZP-s rendezvény meghívásokat kellett lemondanom erre a... Országos Központ letiltotta, hogy én részt vegyek ilyen rendezvényeken, én azt gondolom, hogy én nem az ellenség lába vagyok, vagy hogy mondjam, sokan állnak előttem a sorban, aki az ellenséghez tartozik, mint hogy engem ellenségnek kezeljenek. Ez tomorúan veszem tudomásul, de nem nagyon zavar, mert én azért alapvetően azért dolgozom, hogy jobb kormánya legyenek az országnak, és vallom, hogy ez csak összefogással valósulat meg, amiben az MSZP-nek is helye van, és én soha egy méltatlan vagy kritikus szót ilyen tekintetben nem fogok mondani az MSZP-t. se értem annak, amit te mondasz. Kaptál meghívókat, de le vagy tiltva? Ez mit jelent? Hát, hogy meghív, nem olyan fontos. Ez meghívtak vidéki rendezvényre, MSZP-szervezetek, és utólag kezét tördelve szóltak, hogy nem engedik, hogy én oda elmenjek, mert hogy, mert, hogy szóltak, hogy Szigetvára jutott. nem kéne most fogadni. De ez apróság, túl vagyunk rajta, viszont azt jellemzi, hogy, hogy itt talán vannak a feleslegesnél is feleslegesebb személyes dolgok, már hogy nem a részemből. Ennek ellenére nyilvánvalóan én járom az országot, ahogy múlt héten is, és jövőben is fogom. Ezeken előadó lettél volna, vagy egyszerűen csak résztvevő? Igen, előadó. Uh -huh. előadó. És te ennek tudod okát adni? Ugye most nem rólad beszélgettünk, most arról beszélgetünk, hogy állítólag minden, ami nem Fidesz, ők nagyon nehezen fognak össze, mert van mindenféle elvi kitételük, meg kivételük, meg nagyon kényesek, szemben a jobb oldallal, amely kényes, ugyan, de sokkal praktikusabb, képes összefogni, bár az ő esetükben is volt szétaprózottság. És ha bár minden mondatodban ott van az, hogy ez téged nem érdekel, azért maga a jelenség az ott van, és az ember azért ahhoz alkalmazkodik, az ember lehetséges, hogy nem veszi rossz néven, ha végül is nem kell oda elmenni, ahol meg, ahova meghívják, de a legközelebbi meghívás már nem veszi ezek után komolyan, és azért ezek alapvetően nem jó dolgok. Szóval, hogy mi áll annak a hátterében, hogy... Mint a Cseh Tamás számnál, hogyha én ideálok, akkor te odaállsz, ha te odaállsz, akkor én ideálok. Hát én biztosan nem állok ide vagy oda, én teszem a dolgomat. Még egyszer mondom, én meghívásokat kapok, és vagy elmegyek, vagy nem. Már úgy próbálok elmenni, hogyha lehet. De a kérdésre válaszolva, én ezt egyszerűnek látom, és nem osztom azt, a, azt az elemzői valóságismeret hiányból fakadó közhelyességet, amelyet most nem rád értek, de olvasom én is a publicisztikákat, meg az elemzéseket, hogy hát itt gyorsan fogjanak összemezően egyszerű dolog, és aztán váltsák le az Orbán kormányt, amely mögött van egy fontos dolog. Általában az húzódik, hogy ezek az elemzők kimondva, kimondatlanul valójában, azt áhítják, hogy legyen egy ellentett Orbán Viktor, aki ugyanolyan ravasszan, manipulatívan mozgatja ezeket a buta alávetett népeket, ez most tízézőjel volt, és jelenítten végül is hűíti mindenkit, csak máshogyan legyen, mert nekem kellemesebb, legyen és megoldja. Én ebben nem hiszek. Sajnos ez egy hosszú és fájdalmas szülősi folyamat lesz, amíg a bal középoldal 2010-ben nyilvánvalóan vált, hogy mondjam, politikai szétesése, és az az Orbán Viktor által legyártott választási rendszer egyszerre kényszerít bennünket, mely szerint, Nincsen nagyon más megoldás, mint össze kell fogni. Ennek érdekében bizonyos Jó, én ezt értem, ezt már nem először mondtad. Én már nem nagyon tudom, hogy hogyan és mi minek érdekében megfelelő rész alá, húzandó lehet összefogni. Tételezzük hát de fel... a nem itt már, János, hát miért nem tudod? Azért, mert ha csak abba gondolok bele, hogy a felébe vagy harmadába értem azt, amit most az Alkotmánybíróság saját magával művel, akkor azt tudom mondani, hogy itt 2014-ben valójában mindent újra kell szülni, mert ha bár alkotmánybíróság lesz kírva, az egyáltalán nem fog egyezni azzal, mint amit az ember 2015 alkotmánybíróságon értett. De most nem erre láthatunk. vagy más szerintem? Nem, ez fel sem erült benne, csak azt mondom, hogy ennek érdekében összefogni, Uh, nagyon nehéz, mert hogy az ember egyáltalán nem tudja, hogy 2014 áprilisára milyen állapotban találja inkonkrétú az országot. És felkészülni de sem lehet nagyon rá. A felkészülni nem nagyon lehet rával jelentős részben egyetértek, de szerintem ebből mindig az szokott következni, amit az általában egyébként tisztelt Csifar szokott mondani, hogy hát itt mindenki méltatlan, csak ő a frankó, senki nem jöhet vissza, mindenki szavazzon rá, mert az az egyetlen kiváló gondolat, ami persze politikustól nem idegen, hogy ezt mondja. Én ezzel szemben azt gondolom, hogy nem minden áron kellene által Orbán Viktor. nem szabad ahhoz ragaszkodni, hogy vuduzzuk őt, mert igenis vannak olyan dolgok, ami még akár ebben az elmúlt két-két és fél évben is rendben lelő, elfogadható, megtartható, miközben rengeteg alapvető kérdéssel, nyilvánvalóan nem értünk egyet, próbálják beleszorítani a összefogni akaró ellenzéki oldal szereplőit abban, hogy itt valójában elvek nélkül csak az Orbán buduzás miatt akarnak le, eh hogy mondjam, kormányra jutni. Én nem ezt látom az MSZ-ben, nem ezt látom Bajnai Gordonban, nem ezt látom másokban. Mit látsz a népben? Hát, Utoljára Szilikatani volt az, aki közvetlenül beszélgetett a néppel, én ezt nem teszem. Hallgattam múltkor egy beszélgetést a bolgár műsorban egy hölgyel, aki azt mondta, hogy hát ez nagyon jó, hogy az Együtt 2014-jel megbeszélik a, az ügynök kérdés, de mondja a bolgár úr, ki a franc nyavajakorságot érdekel az ügynök kérdés, amikor olyan húsbevágó kérdések vannak, mint. És hát ami meglepő volt, bár nem ezen múlik. Bolgár György végül is hajlott, mint a nád. Tehát nem úgy tűnt, mint aki azt mondta volna, hogy de hát ez egy nagyon fontos elvi kérdés Szabónéni, ha éppen Szabónének hívták az illetőt. Tehát végül is az, hogy az ember miről egyeztet annak érdekében, hogy itt 2014-ben új világ legyen, és hogy ez vajon mennyiben a nép fölött alatt mellett történik. Itt uh, utaltam a népel való uh, együttműködésre. Hát ez uh, számomra szinte kiszámíthatatlan. Próbálva válaszolni, én azt gondolom, hogy pusztán azért, mert értelmiségek és magukat másoknál okosabbnak gondoló véleményvezérek, Szeretik azt gondolni a náluknál szegényebbekről, meg esetleg iskolázatlanabbakról, hogy őket egyáltalán nem érdekli semmi elvi dolog, kizárólag csak a napi betevő, és ezzel nem tagadom, hogy rengeteg embernek őrült megélhetési problémája van. Ezt nem tartottam elfogadhatónak. Pont ez a kérdés, amelyiket nem szabad a szönyeg alá söpörni. Azok a szakmai javaslatok, amelyek szinte betűre egyeznek egyébként korábban az LMP által megfogalmazott ügynek a rendezési kérdésekkel, és ma már. Az ellenzéki oldal szinte minden szereplője egyetért, vagy gyakorlatilag minden szereplője egyetért, és kizárólag a Fidesz az akadály ennek. Én azt gondolom, hogy ebben is, és ott is sem van a hangsúly, kell előrébb menni. Miközben nyilvánvalóan, még múlt héten, pont Kaposváro, Szigetváron, meg Mohácson voltam, és egy dolog egészen világosan látszik, a legkisebb közösségekben is az a képlet, amit, hanem nem is akarnék általánosítani, de mostanában mindenütt, ahol jártam, tapasztaltam, hogy vannak a problémáktól relatíve elidegenedő fideszes politikusok, akik között vannak nagyon lelkiismeretes helyi polnák. Itt meg egy pillatra. Viktor, létszíves az egyik ilyen, ö, milyennek a neve fórum. Ez most éppen nem fórum volt, hanem civil szervezetekkel beszéltem, de igen. Jó. Egy ilyet létszíves mesélj el, hogy ez hogyan zajlik. Hát. Meghívnak azért, mert hogy van egy előadás, kérdeznek utána, hogy képzeljem el? Így. Hát így. Itt Mi a címe? Jön valaki a központtól, vagy hogy képzeljem ezt el? Hát nem hiszem, hogy ez, ez aztán 50 éve volt, hanem meghív egy civil szervezet, akivel konzultálni kell abban a dologban, hogy... Tudod-e, hogy a civil szervezet kit képvisel, mennyien vannak? Hát most pont éppen olyanok, akik egy testületben benne vannak. Ezeket nyilván ellenőrizzük, hogy létező civil szervezetek vagy. Mire kíváncsiak alapvetően, amikor téged meghívnak? Alapvetően arra, hogy... Mit, miért jött létre az együtt 2014? Nyilván el kell magyarázni azokat a hibáinkat, amiket az elmúlt hetekben elkövettünk, hogy ne csak a népszabadság. De miért hívnak meg? Miért akarnak veled beszélgetni? Azért, mert azt gondolják, hogy a legtöbb ember, aki ilyen típusú civil szervezetből meghív, legyen bár Győrben vagy Szigetváros, az azt mondja, hogy Bálné Gordonban és az által létrehozott mozgalomban hangozzik ez bármi bolsevikül, látja azt a lehetőséget minden hiba ellenére, hogy valahogyan ki mozduljon egy, egy holdpont. Mert mondjuk ez a civil szervezet mivel foglalkozik? Mohácsot vagy a civil szervezetek jellemzően helyi önkormányzati testületekben bent levő ki, ki civil szervezetek, akik valamilyen jogi formában mondom, egyéni önkormányzati képviselőket is, vagy kompenzációs listás önkormányzati. És új mágnesre vágynak, vagy elfáradt a régi mágnesük, vagy soha se volt önmágnesük, éppen abból adódóan, mert hogy civilek. Én a civiliséget nem fetisizálnám, azt, azt, azt más beszélőben kell megkeresned, de értem a kérdést. Ezeknek, akiket én látok, van olyan, aki fogott már össze jobbal és baloldallal, volt olyan, aki még újonnan jött létre, nem akarnék ilyen politikai szociológiai dolgokba belemenni, de a 2010-es önkormányzati választásoknak volt egy olyan jellegzetessége, hogy néhol helyen, néhol bejutott az MSZP a testületbe, nyilván ellenzéki helyzetben, másod bejutott, de mellette, mellettük bejutott. Egy olyan civil szervezet, amely a, a, a, hogy mondjam, az elmúlt évek politikai válságának a terméke, és van olyan, ahol mondjuk 1994 óta van benne a testületben létező civil szervezet. Ők nem azt akarják, hogy megfejtse Bajnai Gordon a helyi politikát helyettük, nélkülük, velük, hanem azt kérik, hogy, hogy ha lehetséges működhessenek velünk együtt, mert valami máshoz szeretnének hozzájárulni. Én alapvetően ezért megyek le. Jó, Tételező fel, hogy elmész Mohácsra uh, 2013. Uh, február első hetében. Mindaz, amit elmondasz most a szó átvit értelmében, hány hétig, hány hónapig, hány napig tart ki? Mi? <laughs> Azt kérdezem, hogy ott történik valami. Aztán zajlik a napi politika. Az a megbeszélés, az a fórum, ami ott zajlik Mohácsot, Szigetváros, bárhol, az a munícióját tekintve, mennyi ideig tart ki? Ja, értem, nekem nem az a dolgom, hogy gyújtóhangú beszédeket mondjak, és, és, és erre biztassam a tömegeket, erre mások vannak, én erre nem vagyok alkalmas. Nekem az a dolgom, hogy háttérben, félig a háttérben, félig az előtérben összekötözgessek szálakat. Nagyon határozottan szemben sok cinizmusával azt gondolom, hogy lehet egy normális, a helyi társadalomban beágyazott választói mozgalmat összehozni. Nem gondolom, hogy olyan pártot fogunk csinálni az Együtt 2014-ből, amelynek siklóson lesz faxpapírja a pártirodában idén augusztusra, ez nem cél de az, hogy legyenek emberek, akik Bajnai Gordonnak, az ország legnépszerűbb ellenzéki politikusának segíteni akarnak abban, hogy máshogyan menjenek a dolgok 2014 tavaszától, abban rengeteg ember van. És mi ezen dolgozunk, hogy ezt a hálózatot összerakjuk, nem csak én egyébként, hiszen bizonyos területeken a szolidaritást csinálja, másuk nekem kollégáim, én dolgom, hogy ezeket a szálakat összekötözzöm, van ahol ez nyilvános rendezvényel is párosul, van ahol pedig nem, de hogy nagyon merészet mondjak, még szocipolitikusokkal is nyilván beszélek helyben, mert hogy nekem az a dolgom, hogy egy összefogást építsek, és ehhez felmérem a lehetőséget. Ez a világ megélhetés szempontjából nem alakult túlságosan jól, függetle attól, hogy most az emberek félnek vagy nem félnek, ez két különböző dolog. Uh, miközben értem azt, amit te mondasz vajon mennyiben tudsz hatékony lenni, ha a kormány beígér 30%-os csökkentést. nem válik ez szép szövegé mindaz, amiről te beszélsz a mellett. most hirtelen túl praktikus lettem értem azt gondolom, hogy nem mert uh, egy dolog beszélni a 30%-os rezsicsökkentésről és egy másik dolog megcsinálni azt gondolom, hogy sokkal normálisabb lenne, hogyha erősebb lenne, a forint olcsóban verhetnénk a gáz, és akkor nem kellene ilyen a piacot egyébként tönkretevő populista intézkedésekkel megpróbálkozni a kormánynak. Abban egészen biztos vagyok, hogy ez egy nagyon jól felépített politikai csapda, hogyha olcsóban ténylegesen lehet Magyarországon közszolgáltatásokat biztosítani, akkor hajrá. Egy problémám van, hogy a végén csekkadóban transakciós adóban, közmű adóban, ahogy látszik az emberek fizetik meg, és amit én tapasztalok, a végén az emberek, akik, ha kivesznek 5000 forintot, akkor 250 forintot, hogy mennyit fizetnek érte, egyértelműen látják is, hogy így úgy amúgy a végén is ők fizetik meg, és hogyha a végén még nem tudják meg befoltozni a csöveket azért, mert most már tényleg a működőképesség határára visznek bizonyos helyi közszolgáltató víztársaságokat, akkor azt se látom jó megoldásnak. Én azt gondolom, hogy ha van tere árcsökkentésnek, van tere piacfelügyeletnek, mert ebben volt hibája az elmúlt húsz évnek, hogy sokszor nem volt képes az állam érvényesíteni a multinacionális tulajdonú vállalatokkal, vagy akár csak önkormányzati tulajdonú vállalatokkal, mert azért ne tévedjünk ezen közszolgáltatások, egy része önkormányzati tulajdonban van, azt el kell követni mindent, ha van terre az árcsökkentésnek hajrá, viszont én azért abban jobban hiszek, hogy jobb alkot kell kötni Oroszországgal, a gázügyben, és hőzőként pedig erősebben kell tartani a forintot, hogy olcsóban lehessen vásárolni, és akkor talán fenntartható módon történhet ez meg. Azt viszont nem gondolom, hogy kizárólag ez alapján döntenek az emberek, én azt is nagyon határozottan gondolom, hogy rengeteg probléma van a mindennapok szintjén ezzel a kormányjal, oktatás oktatási rendszer keresztül a gyerekedési kilátások feléléséig, már pedig, ha ezek nem történnek meg, és az az ember, akit azért rúg ki most az elmű, mert az ő ötödik lealvállalkozó cége szokott bizonyos dolgokat karbantartani, és most erre nem lesz pénz a villamoshálózat karbantartásával, és nem egy ilyen ember van, nem audis vezéri gazgatók ezek, hanem ezek átlagemberek. emberek, csak most nem lesz pénz az ő munkájukra, az ő karbantartói munkájukra, azoknak lehet magyarázni az csökkentést, mert ilyen emberek is rengeteg van. Sokkal fenntarthatóbb, Közvetette állami beavatkozásra volna szerintem ebben szükség, és nagyon erős piacfelügyeletre. Ezt viszont nem látom. Jó reggelt, szigetvárj, Viktor. Köszönöm szépen. Visz statisztikailag bizonyosan van ember, aki a belvárosban unatkozik. Ma a 2013. február 4-e van, és hétfő, 8 perccel volt reggel 7 óra. Ez a kéfej, Jancsi, minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes. Egy 12 éve felülieknek talán szóló műsor. A new Jelentsenek a mezőkről, jelentsenek a hétköznapokból. Elérhetőségem 353-94-51. őnöket egy uh, majdnem 30 éves felvétellel. Ez a Donki Hotel-es. -ez. Ez 1981-ből. Egberto Gismonti szerzeménye. a Carte de Mor lemezről közben működik Ján Gárbárek szaxofon, Egberto Gizmonti vagy Gizmonti zongora és gitárban Charlie héden bőgő az égység menettől a dalig igen én csak figyelmeztetni szeretnék mindenkit, hogy aki kamionok mellett vagy mögött megy, az nagyon vigyázzon, mert én az m elején megyek, és én orbitálisan nagy jégdarabok hullanak le a kamionokról. Tehát ahogy jöttem például a nulláson, körforgalmakba, mintha égeben lenne szorva az út, ahogy kanyarodnak hullik el a jégról. Mi a védekezés módja? messze megyek tőlük, illetve ha megelőzöm, akkor nagyon gyorsan megpróbálom megelőzni őket. Egyébként ezt szerintem nem lehet védekezni, vagy hát normális helyeken a kamionosok lenyomnák a jeget indulás előtt a kamion tetejéről, ahogy ezt Ausztriában megkövetelik például. Tehát abból indulunk ki, hogy ez nem következhetne be, hogyha rendeltetésszerűen használnák az autóikat? Hát én igen, ahogy nyugaton látom, ott nem következhetne be, illetve kisebb az esély rá. Itt katasztrófa, hogy milyenek az utak Most kanyarokba például e, Itt most előttem egyik Kamióról ilyen két darab Ilyen egyműzetméteres darab Olyan jó 5 centi vastag hullott le uh -huh. Óvatosan, köszönöm A napokból, az éjszégmenettől a dalig. Én minden esetre egy kisebb csodát küldök önöknek ezzel a Don quixote 1981-ből. 353-94-51 Tegnap ö, ö, ö, tegnapi hír volt, hogy Memphisbe egy ö, Szűcs Gábor nevezetű kitáros blues fesztiválon vagy versenyen első helyezett lett szóló kategóriában. Én is olvastam, de mit tudunk a versenyről? Hát ö, Memphis ö, szerintem, hát úgy sokat soka a versenyről, a hír ennyi volt, de azért, azért tudjuk, hogy a blúznak a hazája, úgyhogy lehet, hogy, hogy tud valamit az ember. Jó lenne utána nézni, és tudni esetleg valamit a számról, vagy mit muzikát, vagy hogy. Nem tudom, felvételt nem találtam róla. 3180. Csantal Gábor lehet? Nem. Megnézi a fényképét, ez egy szűke 21 néhány éves gyerek. és a miatt ezzel nehéz lesz majd megbírkózni hogyha a hatás alá kerülnek de ki tudja, hát hogyha a hatás alá kerülve egyszer csak elkezdenek valamiről beszélni amiről egyébként nem nincsenek konkrét céljaim nekem nagyon bejött ez a Don Quixote Jó réglát! Jó réglát! Jó réglát! fia úrra beszélek? Igen. A Csücs Gáborral kapcsolatban annyi információt szeretnék adni, hogy én isperem, ügyöttársabb testvére, 36 éves, és isperem 3-4 adlevezően jelent, és amennyiben érdekül, akkor tudok e küldeni, hogy beleülhetőséget, illetvezenék. Jó, ja, köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Siketvári Viktor ide, Mesterházi Attila oda, Lázár János ide, Navracs és Tibor oda, egy paraszthajszára pedig. Ha van valami, amit utálok, hát az a paraszthajszál szó, ennyire vagyunk az apolitikusságtól. Nem tudom, észreveszik-e. Jó reggelt kívánok! Sport, tehát? Igen. Tegnap éjszaka megnéztem a Superbolt, aki nem akarja látni, illetve nem akarja tudni az öröményt, azt most ne figyeljen, de óriási húzása volt az eddőnek, aki győztessel állt, és hát én nem is láttam még ilyet a sportban, hogy öngólt érte, tehát ön tudott húzni időt. Elképesztő mérkőzés volt, úgyhogy mindenkinek szíveséggel állom, nézze meg. Köszönöm szépen. Én is. Oh, oh, elérhetőségem 353 94 51 for her. nem érdekli az embereket nem tudom, érdemes elröltetni. az, hogy az emberek most miről telefonálnak, annak semmi köze nincs a kettőhöz, az ön ellenséges telefonját a leghatározottabban visszautasítom, őn az, akiről lemondanék a jövőben, viszont hallásra Egy, és igen jó reggelt, Szűcs Gáborhoz csak annyi információ, hogy Little G. V. néven szerepel a Facebookon, és egy eléggé befutott Amerikában dolgozó magyar dúrzenészre van szó. Tehát Little G. V. Wilde a művészneve. Tíz éve már, hogy egy fényes sugán ragyogja be a hallgatók szívét. Kezdetben minden új volt, de már minden úgy szólt, hogy egyből éreztük, itt hatalmas a tés. I, I am the answer's question. Igen Jó reggelt Jó reggelt Bajs Tamás pénteki tévé nyilatkozata az MPK születésnapjáról megvan? Nincs volt egy elég hosszú összefoglaló 125 éves volt az MTK, és a Bács közölte, hogy a nehéz anyagi helyzet ellenére az MTK az olimpiára tudott delegálni egy ezüstérmes kajakpárost, majd hozzátette, hogy viszont a Ferencváros egy versenyzőt sem tudott küldeni, ha jól tudom. Na most nem jól tudta, mert a Ferencvárosra egy bácsi Péter nemű bírkozó volt, hogy egy tragikus hős, aki az első meccs első, me első menetében térsérülést szemvedett, és sírva le a Tatamin tatami szőnyegről. Igen. Most azt nem tudom, hogy Dajcs Tamás fejében mi, milyen összefüggés van a között, hogy a MTK-ból volt az olimpián. Az én, megmondom az önnek a, a... én megmondom önnek a tévedés kockázatával. Dajcs Tamás egy messziről jött MTK elnök, akinek nagyjából azt hiszem ennyi köze van ma a magyar valósághoz. <síns> igen, igen, de hát ez az ember mit mondhat Brüsszelben? Ott, ott, ott, ott otthon van. Önök most az ingázás hátrányairól hallottak egy beszámolót. Egy telefon még be, be fér. Igen. Jó reggelt kívánok a megkérdezett ember Jutattam, hogy tegnap, mintha láttam van egy reklámot, hogy új műsor lesz, és abban ön, ön, ön lesz a műsorvezető, vagy pedig már tart egy ideje. Most jön a hatodik Most jön a hatodik műsor. Hatodik uh működik, -huh. nagyon hatakor hát, is milyen elnézést, kérnél. Nézze, én már rég abból, amikor sajnos, amikor azt kell, hogy feltételezzem, hogy mindenki ebben törődik. Ha jön, a hatodikat fogja megnézni, számomra az is öröm lesz. Az úr az első ötöt is meg tudja nézni, az ATV-n a videók menüpontban, mint van. Én is voltam múlt héten, és onnan néztem meg. Megjöttél? Most jöttem meg, rengeteg mesélném valamit, úgyhogy után ha tölipatlak, mondanék egy két Hajrá! Itt mindenki megkapja a magát. Az áldalam 20 évesnek és szűkének mondott gyerek, az 36 éves, és azt hiszem, hogy barna, de nem szűcsont a gábor a többi istimmel. Igen. Uh, jó reggel. ha már szó volt itt az MTK-ről, meg az jegyezzük meg, hogy a legtöbb pontot az Újpest haszta. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt. Na hát először is egy év után újra előfordult, a hogy... Új telefonszámod van? Két keresztül Ha, ha hó, fó, a... fókusz, új telefonszámod van? Nem. Nincs. Jó. A, jó, rendben van. hogy a hívás azonosítottuk új, és nem is fel engem. Nem, ez egy 30-as szám, és 242 <gül> Jó, rendben van, figyeljek. Akkor rossz Jó, jó. Okay. jó, jó. Igen, szóval... Na, tehát... Reggel 7-től 9-ig egyfolytában, egyhuzamban ágyba hallgattam a kertfajacsit, amit utána egy éve történt, amikor pont a kórházban voltál velem. Úgyhogy ennek kapcsán eszembe is jutottál. Nem is sieltél? Dehogy nem. Mondom, egy évvel ezelőtt voltam kórházban. Azt tudom, de most sieltél? Dehogy nem. Csak hát a gyerekeim sokáig aludtak, és fél tíze mentünk ki a pályára, hogy kilencig tudtam hallgatni a rádiót. De nagyon érdekes volt, hogy interneten eh, sok száz kilométerre Budapesttől mennyire mással haj az ember ugyanazt. Nem, ugye egyrészt a hóhelyzet kapcsán gondolkodtam, hogy most betelefonálják, hogy esik a hó, de úgy, úgy gondoltam, hogy ez nem lenne elegáns. Hát illetőleg nem azt az állapotot mutatná, amit itt az emberek tapasztalnak. Igen. Most, amit viszont mindenképpen akarok mesélni, és számomra nagyon megdöbbentő volt, hogy akárhova mentünk, bármilyen hűtébe, bármilyen helyre, mindenütt magyarok dolgoznak. De a legeldugottabb kis helyeken is. Tehát eh, ennek kapcsán érdekes volt olvasni azt, hogy a Matolcs hogy 500 .000 ember dolgozik már külföldön, de majd visszajönnek. Nagyon sokat beszélgettem ezekkel a fiatalokkal. Az egyik például egy dolgozott, és azt mondta, hogy ő keresett 1000 eurót, Magyarországon ugyanazért a munkáért kapna mondjuk 90 ezer forintot, és ketten bérelnek a barátyával egy lakást 500 euróért, ami ugye fejenként 75 ezer forint. Eszre ágába sincs visszajönni. Mik a tervei? Kint akar maradni, kint akar élni, jól tud, németül, és azt mondja, hogy Magyarország egy szegény ország, figyeli magát, de nem él meg Magyarországon. Tehát ugyanazt a munkát végzi a mcdonalds -a, mint amit a magyar mcdonalds -a végzett. Vajon az, amiről te beszélsz, az most hirtelen elénk került, vagy ez most minőségi változáson ment keresztül, vagy miről van itt most szó? Minden áron Magyarországon lakók Ausztriához és Németországhoz akarják hasonlítani magukat, Eddig nem voltak ennyire szabadon átjárhatók a határok, eddig munkavállalási engedélye lett, most nem kell. E, vagy a népszabadságban, hogy az indexen olvastam pont, hogy ugye 1895 és 1914 között másfél millió ember tántorgott, ki, míg ugye József Attila is írt elővel És és nagyon fél attól, hogy most egy ügyenlően időszakot fog megélni. Milyen érzéssel vagy te, mint itt lakó a távozók felé? E, Megértem őket, ugyanakkor, amit a múltkor is mondtam, én azért nagyon félek, hogy akik itt maradnak, azok fognak-e tudni teljesíteni, lesznek kellő piac a munkaerő felvételnél. Nekünk ez már egy komoly konkurencia. Tehát a, a mi embereink, akik fiatalok és elmennek, azok nem a konkurencihez mennek el a hanem mennek el. Mit tudsz annak érdekében tenni, hogy a te egy maradjanak, vagy semmit? Nem tudsz, hogy menjen és próbáljon a szerencsét, jöjjön vissza három évvel, amikor megtudom ott angolul is, és akkor majd fogjuk tudni az a területeket használni. Ez az egyes ilyen. Ki találsz álljére? Hát folyamatosan veszünk fel fiatalokat, de borzasztó energia újra meg újra betanítani őket. Sok sikert! Tanítanám én is az utódomat, de ez így az éteren keresztül zajlik, mert így alakult. Kérdezem önöktől, hogy éreztek-e bármi furcsaságot? Akkor véletlenül kerültem oda, a szombat az féli kómában telt. Szóval, aki látta a DAL című műsort, neki mennyire volt furcsa az, hogy egy másik műsornak a zsűri tagja indult, ami egyébként szinte lényegtelen lett volna, hogyha erről nem esett volna nagyon sok szó, sőt, arról is esett szó, hogy ő hogyan találkozik ott korábbi mentorátjával, önök ezt természetesnek élték meg, vagy nem egészen, és hogyha igen, akkor annak nincs magyarázata, pedig nem, akkor mit találtak kurcsának, de telefonálhatnak bármivel kapcsolatban, három percúval lesz reggel egyet kilenc Elérhetőségem 3.53, 94.51, Death feels like a butterfly. Can't escape the sky. Real relationships must die underneath the sky. Igen. nekem az egész önt egy paródiát látnék szóval ez a zsűri ezek a hozzászólások és ezek a szerencsétlen dalok szóval szó elképesztő látja-e a célt? hát most megint lehet ilyen elődöntöket tartani gondolom azért ez jó pénzt hozott egyeseknek de látja a nagy célt? Szerintem itt semmilyen nagy cíl nincs. Pinteken kezet fogtam Mesterházi Ernővel. Jó ja, Hát a nagy cél azért, az szerintem itt elég egyértelmű, hogy legyen a Magyar tévének is egy jól nézett szombat esti műsora. Um, a nagy cél nem az, hogy megnyeljük az Euróvíziót. Nem, az nem, cél. <gül> az, az nem cél. Egyébként aztán rosszul is járnánk, ha nekünk kéne megrendezni. Hát hihetetlenül nagy, nagy rendezvény, ez mindentől függetlenül. És vajon abból adódóan, hogy kitalálták, hogy legyen ez a dal, attól az emberek nézik is? De nagyon van hype-olva, hát a magyar tévében ez most egy ilyen nagyon központi műsornek tűnik. Egyéb, egyébként más országokban nem is így zajlik. ha szóval nincs egy ilyen show köré, köré rakva ahhoz, hogy kiválasztják. Ez elvileg szakmaiak ki lehetne választani egy dalt, akit kiküldünk. Szóval az egész ilyen tekintetben így, így okt, oktalan. És Keresztes Ildikó? Hát én sajnálom. Egyébként szerintem jól énekel, de hogy, hogy az, az egész egy ilyen kicsit most így, mint ahogy már a, már a tehetségutókba is furcsa volt most a Vozba, hogy mondjuk a, ott mestereknek hívják, azt hiszem, hogy a mesterek olyan előadókat ö, ö, kritizáltak, akik mondjuk az ő pályafutásukat segítik, akik náluk idősebbek, tapasztaltabbak. Ezzel keresztes Olly Bakot, vagy a zsűri, vagy aki ezt az egészet szerkezti. A zsűrit ezt szegényt hagyjuk. Bár én szegény Rúzsa Magyot, nagyon sajnáltam, mert ő, ő volt egyetlen, aki próbált őszintén, és hát többször látszott, hogy, hogy hát nagyon kínos, kínos, hogyha neki meg kell mondani a véleményét. Az illikóta azt nem tudom, hogy ez miféle bizonyítási vágy, vagy szerintem nagyon tisztességes, amit ő csinál, attól független, hogy elhibázott. Ha feljogosítanak, akkor teszek egy rossz májú megérzést, de nem jogosítanak fel, mint hogyha egy lenne bennem, csak most egy van bennem. Igen. Jó reggelt, kívánok! Ezek kíváncsi leszek, hogy a, a mostani ami a, a, a dal, ami szombaton volt, meg a jövő hét szombati között milyen nézettségi különbség lesz. Vannak kamasz gyerekeim, akik idáig mindenféle dalversenyt megnéztek, de Eztől sikítva menekültek, hogy ez borzasztó. Igen. Jó reggelt kívánokat. Sziasztok. Hát, a célt kérdezted, én már akkor este is úgy éreztem, hogy a TV2 és az RTL klub népszerűségenek a bekebelezése folyik itt a, a közszolgálati televíziónál. Volt egy ilyen érzésem szombat este. Amikor a Barisz Gergőtől a Pál, nem tudom, Dénás, aztán ez a fiatal, amikor a volt megnyerte a keresztes Ildikó. Szóval mindenkit begyűjtenek, megpróbálnak begyűjteni a közszolgálathoz. Igen, éneklésben lehet bárnyékra betűnni. De rendesek, hogy nem akarják a malíciózus megérzés, úgyhogy a végén még megtartom. Jó indulatú műsor lesz a végén, minden nap. Én fog kilógadni. Like Igen. Tisztelettel kérnénk a megjegyzést. Halló? Nagyon reggelt kívánok. Én is meghallgatnám azt a megjegyzést, amit Azért, ha netán véletlenül lenne kormányváltás, akkor annak egy, egy, egyetlen egy dolog miatt tehát most nagyon leszűkítem a köde könyörgöm tehát uh, Pokol Béla, hogy alkotmánybíró rendben van, hogy Stumf István alkotmánybíró rendben van de hogy a magyar televízió egyes csatornájának vagy nem tudom, a kettesnek legyen a főnöki a Rákai filip figyeljenek szóval nehogy már a csík húzza a repülőt Egyébként ez az egész nem foglalkoztat, csak amikor meglátom a Viva műsor vezetőjét, akkor úgy arra gondolok, hogy hogy felvitt az Isten a dolget. Ugye így mondják magyarul. Higgyék el, hogyha a Viva műsort akarna vezetni, én egyáltalán nem szeretném, hogyha onnan elkerülne. The... A Csíszár van egy Kis defektje, Istenem, ilyen nekem is van. Talán. De azt a négykerekes dur defektet, amit nem veszünk észre Rákai Filip esetében, szóval azért már szíves elnézést, szíves elnézést kérővel. Igen. Hello, jó reggel. tökéletesen egyetértek önnel a Rákai Filipet, illetve mi a fenét keresek ott mindenütt? Hát mindenütt nem. Például otthon, család Azt kérdezik tőlem, hogy ez Fidesz specialitása? -e? Hát azt hiszem, hogy nem. Nem tudom, ismeri e azt a kifejezést, hogy pártkárder, de Isten ments, hogy ez nekem rákai Filip kapcsájújjusson az eszembe. Há, de az, azt hiszem, hogy nem 2010-es uh, terminológia. És tudom, emlékeznek arra, hogy a hajra M.S.P. után voltam a tévé híradó főszerkesztő. Egész életemben nem voltam semmi. És hogy én szegény Gundel Takács Gáborban se látok más, mint egy intelligens drótorángatott marionett figurát. Ne haragudjanak. Még lehet ehhez a dalhoz. Persze. Azt gondolom, hogy ne, én nem a láttam a problémát, hogy a keresztes jordikó megpróbál kijutni, jutni. Mert miért nőle egy jó énekes? Nem, ez ne, ne, ne, ez ne, ne, ne, akkor nem, nem, nem, nem, ne, ne, nem, nem, nem, nem érti az alap problémát. Azt, ne, ez... ne, de azt mondom, hogy egy ilyen zsűri előtt izguljon. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. nem azt <suk> kérdezem azt, hogy egyszer valaki mentor, aztán a saját mentorátjával kerüljön olyan helyzetbe mint itt. Azt hát ba... pontosan. Pontosan. Tehát, hogy ő kiáll ezzelé a zsűri elé, és kiteszi magát annak, hogy nem majd ők mit mondanak rá, hogy elismerik-e, hogy ő jól tud-e énekelni, vagy egyáltalán. De arra haragudjon, ön akkor abból az alapszituációból indul ki, hogy ő viszont egy nagyon jó zsűritag. Én most nem mondtam az ellenkezőjét, csak ebben ő letette emellett a vokság. Én nem gondoltam egyikről sem, de én azt gondolom egyébként is, hogy itt egy dalt kéne ki juttatni. Amúgy tehát keresni kéne valami jó dalt. Igen. Na most közben ugye Horváth Jánossal mutatják, a kimit tudott a... ki tudja a hanyadik csatornán. És nem tudom, hogy az öregségemmel magyarázza-e azt, hogy... Kösz István interjúját a Magyar Nemzetben, és voltam a Petőfi csarnok előtt. Figyelem azt a küzdelmet, ami az aluljárókban folyik, és nézem azt a nem küzdelmet, ami a Petőfi csarnok előtt van, és hányok a politikától. ami a Petőfi csarnok a falai között van de ott van számomra a barbarizmus a Petőfi csarnok előtt és valahol mégis ott van a kultúra a falak között és ahogy a politikahez viszonyul az alkotmánybíróság döntése után szerintem az alkotmánybíróságot szüntessük meg jó? tehát én azt gondolom, hogy ez a szerepere nincs szükségünk hát... szép volt, jó volt, elég volt mi itt vagyunk maguk, mi vagyunk a demokratikus fékek és egyensúlyok nem kellenek. Szabó máték meg nem kellenek alkotmány Nem. Csodába velük. Az alkotmánybíróság döntésére az a válasz, ami az alujárokban van, és ami a Petőfi csarnokban, csak hogy nem mondják azt, hogy partikuláris vagyok, és csak azt látva, ami az orom előtt zajlik, akkor. Nókeré gyöngyöt, mi a francsnak? Nem az a baj, édes barátaim, hogy innen elmennek az emberek. Mert vagy visszajönnek, vagy sem. A baj az, hogy mi elő, vagy mi miatt mennek el, és hogy azt vajon milyen mértékben okozzuk mi magunk, milyen mértékben a gazdaság, milyen mértékben a politika. Néztem a vám és pénzügyi három emberét, aki véletlenül eltévet ott a Petőfi csarnok előtt, miután jól körülnéztek belül. Szégyen és gyalázat. Igen. Igen. Jó reggelt kívánok! Hát ugye az alkotmány íróság kimondta, hogy az utcán való élés, életvitelszerűen való tartózkodás az megengedett. Én is látom, hogy mi folyik a Petőfi csarnok előtt egy óriási e, balkáni zsidvásár, Most majd előbb, az is belefér, hogy valaki tüzet rak, és bográsban főz. Bassz, igen, igen, tehát én, én, én azt gondolom, én, én azt gondolom hogy, hogy Tarlós István egy mondatot nem mondhat a magyar nemzetben, amíg ezt eltűri. Hát, igen. Mit tudnak csinálni? Az bíróság kimondta, hogy az Azt nem, azt nem. Az, hogy a zárjegyes termékeket áruljanak, az, a falakon belül ellenőrzés van, ott pedig ott elmennek. Tehát néztem azt, hogy valakitől megkérdezték, hogy egy, én tudom is én, egy nem tudom milyen flakonban pálinka van -e, és ha igen, akkor azt rakja el, miközben ott volt előtte egy Zárjegyes pálinka. A hatóságok tökéletes lejáratása folyik hétvégénként a petőfi csarnok előtt olyan méretekben, amilyen méretekben nincsenek hajléktalanok aluljárókban, ha összeadják sem. Papcsák Ferencet ne az fővárosi terület. Igen. Halló. TSZ, VPOP, az összes hatóság, amely szemet, hogy aznak kapcsán, ami ott zajlik. A nemzeti konzultáció, amit beígért a miniszterelnök úr. Igen. Jó reggelt! Hallottam egy kicsit, hogy a Japánban, a McDonald'sban is. Igen. Magyar táj, Magyar ecettől. A a beköteledettséget. Tessék. Jó napot kívánok. Meg tudnám mondani, hogy a hírek előtt melyik együttes játszott? Slash. Melyik? Slash. Slash? És a dalcíme? A dalcíme az két szépen. Neither can I. Akusztic life. Doesn't that sound better? Just like Bon Jovi. Let's play go back and forth again. So szervusz János Varga is, Csak egy, egy röpke hír az autósoknak, ha lenne szabad, mert ők bemondták, hogy a második kerületben így parkolóórákat beizetettek, de azt nem mondták be, hogy ez a harmadik kerületben is itt a Kolositér kérnék szintén a mai naptól. És a másik kötődként ezért csinálta, hogy megvédje a saját lakosait attól, hogy harmadik kerületi autósok ide beparkolnak. Tehát a harmadik kerület kolositér környékén is így szintén ilyesmi, szintén beüzemelnek parkolórákat, hogy aki. hogy állom pénztár ügyben? Hát, hogy mondjam, cseül fogom az finom, bár azok jól állnak, úgy olvastam, mind. Démont is megválasztottam beuknak, de. A haladás az ennyi, nagyon nincs, nincs érdeklődés, de azért szólok majd, jó, ne. a műsoron kívül persze. Önök érték, hogy magánnyugdíj pénztár ügyben szeretnék csinálni egy műsort. És nincs egyetlen magánnyugdíj pénztár vezető, beleértve azokat a magánynyugdíj pénztárokat, amelyek megszűntek. Egyébként szintén a fülke forradalom eredménye. Lesznek olyan dolgok, amelyeket régészetileg sem fogunk tudni előásni, miközben egy évre vannak tőlünk a robok. nyugdíjpénztári vezető szeretne nálam jelentkezni. Telefon 383-9451 gmail.com Engem nagyon érdekel azoknak az élete, akik elmennek innen. Valószínűleg a maradásom okán viszont sokkal jobban érdekel az ami azokat érint, akik itt maradtak. Igen. Jó Kianak, az előző úr mondta, hogy a harmadik kerületben bevezették a fizetős parkolást, ez nem igaz, és a Zsigmond is a második kerületben van. A harmadik kerületben elvileg április fogják Köszönöm. az előző Nem értettem pontosan, a flash vagy fresh? Slash. Slash együttes. Slash. S-L-A-S-H. De ha nyitott szemmel jár az utcán, akkor látni fog ilyen óriás plakátokat, amelyek vagy kisebb plakátokat, amelyen feltüntetnek egy nagyhajú srácot, valamikor a srác, aki fellép a valamilyen sok nevű arénában ugyanaz, mint akit itt nem értett. Jó napot kívánok. A Kolozsi tér a harmadik kerület. Pont ott van a Szépvölgyi út a határ. Oké. Okay. tudni, hogy egyáltalán van olyan, hogy határ. 353 94, 51 is ilyen borzasztó lesz. Szombat délután néztél Ez egy promóciós példány kereskedelmi forgalban nem hozható szerintem kevesen adnának érte pénzt. <Szorítan> Néha lemegyek a pincébe és felhozok mindenfélét a múltból. Oha. A Cosmix az a... az a kozsó? Az a név, hogy lala és kozsó szerzemények, ez kozsó, az a Menjünk tovább. Azt akartam kérdezni önöket, hogy az önök véleménye szerint jól teszi azt Vigyánszki Attila, hogy arra kéri Alföldi Robertet, hogy nem mutassák be a nem tudom micsodát, talán a mephisto mert hogy azt májusban mutatják be, ki tudja, hogy itt marad-e bárki is a szereplők közül, és akkor ez egy fölösleges pénzkidobás, amire egyébként egy- vagy két nappal később azt mondja, hogy az Alföldi ő pedig bemutatja. Én most azt nem értem, hogy ott van egy ilyen fekete Péter nevezető ember, ha így hívják, a Békés Csabai Színház igazgatója, hogy ezt nem vele kéne megoldani. Ezt nekem miért kell meghallgatnom, miközben sorok állnak a Nemzeti Színház előtt, aztán majd állnak szeptembertől másfajta sorok. Önök ezt értik? És ha igen, elmagyaráznák nekem? majd egy újabb szón fogunk elkezdeni veszekedni, ez az elegáns talam Hát az infinitenek ennyi jutott most jön a hélium pánik hangulat Mi is annál mint amikor légkörben utazom. Nézd, nézd, fordítom, kiszakadni látszik, alattunk az. témát találnom, ami teljesen hidegen hagyja önöket? Jaj, de jó! Valamit a népszava szerkesztői azok olyan hogyan dolgoznak, amikor sikerül az internetes változatból kiszedni azt a mondatot, ami egyébként a nyomtatott változatban nem került be, aztán, aki a nyomtatott változatban keresi azt a részletet, amire mindenki hivatkozik az nem találja. Van felvétel szerkesztő a népszabában, jött eszembe a népszabadság meg elköltözött. Ott voltam a pénteki bulin, Bulini, jó Na jó, nem elöltöttem. Szóhóparti, és rövidesen Falusi Marian is énekel. Ha bezár a gyárok, hétvége vár, hát ezt nem fogjuk megválni, sajnos. Meghallgattam a rangos Katalin és Presser Gábor beszélgetését az LGT napos fesztiváljáról, és semmilyen kedven nem támadt elmenni. Ha valaki megdob egy egyenlet, elmegyek, de momentán úgy tűnik, hogy ez nélkülem zajlik. Meglátjuk, hogy ebben... Rúha? Egyre a Club hallottam egy Charlie számot. Már ott éreztem, hogy a zenei szerkesztéssel problémák vannak. Most sikerült elérnünk azt a színvonalat. Másmit ámultam, másmit megkaptam, mert az. Hát ennyi. Jön a VIP. Ennyi volt. Jön a TikTok. Igen. Jól ki, csak azt szeretném megkérdezni, hogy miben reménykedik, amikor ilyen uh, 90-esekben egy technótének a ruklemezeit veszi elő. Hát ha nem veszi rossz néven, Somló Tamás, Presszer, Gábor és Demién Ferenc barátság című száma, az nem az? Tanárnő, kérem, de nem az én hívám, hogy most jöttem be 10 percet jöngő után. Jöttem volna hamarabb, de nem... Animal Cannibals. Jó reggelt kívánok! Öreget. Azt szeretném megkérdezni, hogy riportot azt lehet rendelni? Mi riportot lehet? Gondolok olyanra, hogy meg kéne keresni katona Klárit, hogy mi van vele. Ja így nem, nem, nem, köszönöm. Azt hiszem, hogy pénzt akar adni, és elgondolkodtam azon, hogy azt hívják riportnak egyébként. rendelni, azt végénképpen nem. A terüly-terüly asztalkáb, a se rendelésre működött. És az, hogy politikamentesek vagyunk, azért az nem ilyen jelenti, hogy egy ilyen kvázi dankó rádió lennénk. Hát Szent Martinból ennyi. Tonka András, állj meg kislány! Állj meg kislány! Állj meg kislány! Állj meg kislány! És mondom a választ! Csak hagyd nekem! Ez még korcsájázás közben is nehéz hallgatni. A szó a pár másodperc. A, szondja? a szondja. Erre, gondol? Erre gondol? Ez biztató? Nem egy helyre járunk szórakozni. Szava, a földi történet, ez nem S a hallgatói hálózatnak van még egy hete, hogy eldönts, hogy mit akar önök tudják, hogy a hallgatói hálózat most mit csinál? a sorossal bík a bőrbe, bújva, tiszaparton. az égységmenetet kolbásszal kínálják, az milyen? Az égységmenet egyébként egy olyan dolog, aminek van marketing, -e. szóval minden nap elmondják, hogy hol tart, hogy az égységmenet az olyan, mint a paraszlázadás, csak úgy ott van. Én csak kérdezni tudok, de mond Nekem. A nagyjából látják azt, hogy a saját gyerekeink látnak bennünket cikinek, hogy én cikinek vélem ezt az összeállítást. Pedig ez 1997 ből való is állítok, akkor ezek nagyon népszerű dalok voltak. 16 év. DJ macho. DJ macho. De a vélemény, csak... Igen. Semmit. Nem Nem látom Semmi más, mint egyébként. Ez maga a Petőfi csarnok előtti tér, 2013. február, harmadik a vasárnap. Jövő tettek szebb the a way igen ez hogy érti? Across yeah. the sky, you're flying so far out of my reach. Is someone up there looking down on me? Boy, oh, it's a bird, so close, but every time it never catch her. But it can't stop trying. Nem Ez a bátor ember, a aki azt mondta, szám. hogy lehet hazamezni, egy takarodó van. Sempélfekt, csak éppen férfi változott, vagy nyelvét is volt Reggel. Azt szeretném mondani, hogy nem lehetne több Dave Matthew számot igényezzen itt hallgatni. Mindig meg tudjuk fogalmazni, vagy csak érezzük azt, hogy mi az igényes és mi az igénytelen... Jó reggelt kívánok, Magyar vagyok. Ahhoz szeretnénk hozzászólni, hogy én szerintem itt két legyet ütnek egy csapásra, és nagyon-nagyon alaposan kidolgozott erről van szó az Alkotmánybírósággal szemben és a hajléktalanokkal szemben egy. A alkotmánybíróság döntése után meg akarják utáltatni tökéletesen a hajléktalanokat, a szegény embereket, aztán azt csinálhatnak velük, amit akarnak, kettő. Az alkotmánybíróságot hülyének akarják nézetni, mert ugye most is milyen hülyén döntött, mi lett a következménye. Következésképpen meg lehet rendszabályozni az alkotmánybíróságot. Nekem ez a véleményem erről a kettőről. Nem, áll messze a, nem. áll messze a kettők véleménye egymástól. van arra, amit a Fókus mondotta az 500 ezer kivándorlóra, akkor, amikor kivándoroltak a századfordulón 19 20 az nem volt egy olyan reflektált világ, mint most. Ennek a reflektáltságnak a jelentősége óriási. A távozók úgy távoznak, hogy közben hallgatnak engem, az itt maradók úgy maradnak itt, hogy közben hallgatnak engem. Lehet-e tenni annak érdekében, hogy a távozók maradjanak, és a maradók maradjanak? Igen. Jó reggelt az építész! Az én nagy nagyszüleim amerikás magyarok voltak, akik még az első világháború előtt hazajöttek az édes hazába. És mit kaptak? Kaptak két vesztett háborút, meg pionont, meg szocializmust. Két gyerekek, azért, szó... kedves építész, azért ön, hogy mondjam, abból a kalapból, amit az életünk ad, azért egy oldalon válogat. Szóval. Azon az alapon, ami, ami alapján ön beszél, itt most nem ilyen esély. Jó napot! Hát amikor Vigyácski azt mondja az hogy mit rendezzen meg, vagy mit ne rendezzen meg, számomra olyan, mintha egy fotista oda szólna egy másik fotistának, hogy öreg, te nem sokára le fog jönni a pályára, ahol te már ne rúgják, ott Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Uh, úr, uh, mióta megszűnt az éjszakai ismétlés, nagyon ritkán tudom nappal hallgatni, de napok óta megfogalmazódik bennem egy kérdés. A diák tüntetésekkel kapcsolatban arról volt-e szó a műsorba, hogy amikor a diákok a Dunába rózsákat hajigáltak be? Volt róla azt, igen. E, csak erre lettem volna kíváncsi, mert én nem lehet, hogy bennem van a hiba, de én itt nagy különbséget ezen cselekedet meg a, a kusból és a műsorából megismert asztalos között én nagy különbséget nem látok. Valószínűleg én érzem rosszul. De most ezt ki kéne fejteni a két mondatban, hogy mire gondol? Hát mindenki tudja, hogy ugye dobáltak rózsákat a Dunába, hogy ez kire vonatkozott. Egy bizonyos személyre vonatkozott, ugye? Fogalmam, és kire vonatkozott? Elnézést, nagyon halka... Mire vonatkozott? Halka, hogy mit Mire vonatkozott? Hát nem, nem titkoltan, ők a Hoffman rózsára gondoltak például. De a Hoffman rózsát akarták a Dunába tevetni? Nem, rózsákat dobáltak egy tüntetés kapcsán a Dunába. És? És ők ezt utána nyilatkozták, hogy ezt a Hoffman rózsára tehát célzással dobálták a rózsát a Dunába, hogy a Hoffman rózsát kéne a Dunába dobni. <tos> Ez az elmenéssel kapcsolatban az a sajátságos véleményem, hogy az a bajom, nem tudom, hogy lehetne elmenni és hova, és miért, de azt sem tudom, hogy, hogy lehetne itt maradni. Ez a baj. Hát nézze, ezek a műsorok itt az elmúlt időben erről szólnak. Csak, eh, nem akarom megérteni 45 éves, 46 éves fejjel, hogy miért elmennem. De sem Semmiért. Nem tudom, de ez, ez, ez nem, ezt nem fogom tudni ön helyett jól megválaszolni. Ah, nem tudom, jól megválaszolni. Show it to. Not until I Jó reggelt több éve kérdező biztosként dolgozom, és amit az utóbbi egy-másfél évben tapasztalok a kivándorlással vagy az ország elhagyásával kapcsolatban, az katasztrófa. Sorozatosan üres lakásokat találok, sorozatosan voltam egy családnál, ahol négy gyerek van, kettő már kim van egy-másfél év óta, ágyazzák meg a most végzett fiatalembernek a következőnek a lehetőségét, aki megy ki májusban, és a kislány, aki még csak hat éves, mondja, hogy én is arra készülök, hogy elhagyom az országot. És ez nem egyedi, általános, visszatérő probléma. Az embernek összeszorul a gyomra, és ezek nem jönnek vissza. A kérdés itt egyetlen egy. Mi üldözzük el, el őket? Mi magyarok a magyarokat? Vagy... Vagy mi? Igen. A politikus magyaroknak szerettem volna, hogy mondani. Igen, magyarok a politikusnak. Többet. For all Ezt nem igazán értettem, hogy aztán reagálni sem tudok wow. rá. kívánok. Az én két már rokán már későbődik kifelé, és én küldöm őket. Igen. Szia, Salgota József vagyok! Szia! Na az előbb kérdezted, hogy valami mi üldözzük-e el őket, hát ugye én most konkrét alany vagyok, ami nem mai kérdést, ráadásul távolabbról tudom nézni a dolgot, Én nagyon benne van egy olyan, hogy nekem rendszeresen visszatérő volt az a munkanélküliségi állapot, ami hiába volt a legjobb munkahelyem, minden bizonytalan volt, két-három éven belül várható volt, hogy eladják, vagy megszüntetik, vagy felszámolják, vagy új tulajdonoshoz kerül, és az ember ezt nem tudja pótolni, mert ehhez nincsen tartaléka. És az volt, amikor elég volt, amikor negyedszer került sorra, hogy eladnak egy széget a fejem és, és megint mehetek keresni egy újat. Én ezt nagyon meguntam. úgy szerettem volna állandóan, fixen, nem sok ér, nem, nem borzasztó nagy pénzért, de sokáig egy helyen tenni a dolgomat. Jól, ahogy elvárják tőlem. Nekem ez volt. Ugye az uniónak tagjai vagyunk, de és tova, hány éve? Lassan tíz. Nem láttam statisztikát, de ha valaki tud, akkor szívesen meghallgatom, vagy nem szívesen, hogy vajon az elvándorlás ebben az elmúlt 8-9 évben, majdnem 10, hogy alakult. Um, és ebből nem következik az, hogy a Gyurcsány, vagy a Megyesi Éra jobb volt. Vagy ez adódik, nem tudom. Nem volt válság semmilyen mértékben, de ezek szint máshol más milyen a válság. Viszont lehetnek kanyarodni ahhoz, hogy a politikusok felelősség egyszer régebben volt ez téma. És ugye ebből adódó az, ami nincs igazából nullával egyenlő. Ebből adódóan az, az, amit a gyország sorsához döntenek teljesen, hogy ellenzünk. Ő csak ne felejtsen, hogy amikor gyerek volt, akkor ön azt mondta, hogy akkor menjenek ők el. De az idők mégis a kevesebben vannak. A helytartóikkal együtt. Tényleg szükség lenne egy parasztlázadásra? Itt a parasztlázadásban magamat is belesorolom, és a parasztlázadás az nem tudom, hogy milyen szól. hogy a Mephisto megrendezhetőe idén, áprilisban vagy májusban valakinek a mandátum a június 30-ig lejár. jár. Mit gondolnak arról, hogy a július 1-én vezérigazgatóba előlépő jelölt mondhat-e olyat, hogy... Áprilisban hát májusban, mit hogyan rendezzenek, különös tekintetel arra, hogy az eszközök hogyan állnak meg rendelkezésre szeptembertől. Úgy van ott egy közvetítő, hogy az nem mit csinál? Hogy eljön az éjségmenet, Ormánságból, Szabolcsból, miközben az politikusok egyfajtában járják az országot, most ők azt feltételezik, hogy őket nem látták ott a helyszínen a politikusok? Igen. Jó reggyszer kívánok! Hát véleményem szerint nem hogy megrendezhető, a viszont meg kell rendezni. Hát a meg a határ is belefér. Sőt, én meg megrendezném az állítsátok meg Arturo Újvét is. És hogyha nyerd, az együtt 2014-en nem tudom kicsodával, akkor látják Siffer Andrással vagy nélküle, hogy hogyan zajlik majd a július, az augusztus a szeptember és az október hogy hogyan fogják lecserélni a népet mert itt lassan egy népet kell lecserélni itt brága barátaim, ebben a drága apolitikus műsorban eljutottunk oda, ahova nem kellett semmiféle központi témát találni ha magunkkal nem fogunk bírni Há Nem fognak néztedni ennek is itt azt mondják, el hogy Azt De talán a legegyszerűbb csak ez a hajléktalan történet, amivel úgy megyünk el, ahogy a felhúzott ablakok mögött nem látjuk meg, vagy meglátjuk a szerencsétleneket, de úgy gondoljuk, hogy nem nekünk a dolgunk törődni velük. valami olyan részvétlenség valami olyan érdektelenség valami olyan közömbösség amely biztos, hogy nem volt célja a fülke fülkeforradalomnak amely természetesen rárakódott, mint a guanó az előző évekre de az, hogy ma eljutottunk oda hogy gyakorlatilag azt csinálnak velünk amit akarnak Néha azt mondjuk, ne, ne, ne, hát ennyi a maximum. Szóval az nem volt megírva a sem pedig. Összadom. Cigarettes Mrs. Wacken's Pies I walked On to Look for oh, America Cathy <clears throat> I said As we boarded a greyhound In Pittsburgh To for... Hello. Hello. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Bencsik andrás bejelentette, ugye, hogy Gyurán lesz békemenet, amiben természetesen az elsősorban ott lesz Bajer Zsolt és ez a Fidesz. A másik a hajléktalan dologgal kapcsolatban ön kérdezte az egyébként szimpatikus 9. keleti polgármestert, és aki azért szokott válaszolni ebből, mint az angolna úgy csúszott ki a folyamatos kérdésekről, hogy a tarlósnak ezt az embertelen politikáját minősítette volna. Ez is. Én el nem tudom képzelni, mi lenne itt akkor, ha más lenne Én el nem tudom képzelni azt, ami itt most van Igen Jó reggelt Vissza lehetne kanyarodni a múlt heti Orbán-Putyin találkozóhoz egy másodpercen erre ég Kanyarodja Uh, eszemültött egy kép, hogy tárgyalnak egymással az államfők, a kormányfők beszélgetnek, beszélgetnek, és amikor vége felé van a tárgyalás, akkor a fiártól ledobja a zakóját. Uh -huh. Inkább nekanyarodjunk vissza, tudja mit. I'm empty, I'm liking, and I don't... A New come To look for America Jó reggelt Jó reggelt kívánok Kedves fiavá, Nagyon szépen köszönöm ezt a kellemes Reggeli zenét Máskor is szívesen hallgatom Nagyon szívesen friends hi fellow New Yorkers I'd particularly like to say hello to the the folks from my local ladder you know where you are it's uh, I must say it's an absolute privilege to play for you tonight vally kiázve halloom hogy hogy elinddulsairő azvéség mene Chinanos és hogy a Baranya megyei közül, és el kosár, véres hurkával, szalonával, kolbászval, és, és, és, és ekkora szintű pofátlanságot, vagy emberi megalázás, az, az, az nem tudom, hát... Az, Hordom, az visszautasítom, hát ezt nem lehet csinálni. Szerintem ez, ez a más embernek a teljesen, a semmibe vétele, nem tudom, én vagyok a... a, a... Az a kigúnyolása inkább. We'll keep us can be there. hozzátéve, hogy ezeknek az égségmeneteknek a hasznosságáról égségmenet hasznossággal önellentmondás nem vagyok megbizonyosodva kicsit olyan ez az égségmenet, mint a meleg felvonulás és most természetesen egy nagyon nagy baronságot mondtam de mi van, ha mégsem Köszönöm, we can be a rádiónak, hogy megszüntették az ismétlést. Nem az ismétlést tüntették meg. Halló. Halló. Fi, ö, fiola úr? Fiola. Üdvözlöm, és ha eltalálnám a mostani zeneszám David Bowie. Eltalálta. Igen, igen. Nagyon szeretem ezt az előadót, és az 1980-as évek végén kint voltam az MTK stadionban, előtte két nap alatt Tina Törnernek volt egy teltházas koncertje, két nap múlva később a David Bowie lépett föl, Tátongó üres uh, stadion előtt, és én nagyon szégyeltem magam, hogy ezt a fantasztikus előadót itt még alig ismerték. Azt gondolom, hogy ez az egész egy vicc. Mi azt hiszem, hogy ez egész egy álom. Egy nagy álom. Igen. Így, ahogy mondja kedves fiala úr, szerintem a menetelő menetelőkországa leszünk, Tegnap éppen hallottam, hogy ilyen elszámoltatóknak a menette is szervezés alatt van. Akkor most folytathatnánk, hogy még kik, hova menettük. Elszámoltatók menette? Igen. De a Mertisztorol hadd valamit, hát nyilvánul az egy bosszú lesz, mert hendikövgen lesz az Orbán Viktor, és a Göring pedig, vagy hendikövgen, ez bocsánat a Vignyánszki, és az, az Orbán Viktor lesz a Göring, ami hát egy bosszúnak a része. Alföldi Robert ezt már tudta másfél-két van közben tervezte, és hát ez A mondja nekem a két év múlva levő öt találatos, de én azzal is kiegyezem. Göre oh, pont fialajanoskupa gmail.com vishal. Vannak olyanok, akiknek munkaköri kötelességük műtárgyak között időzni.